Tak máme zase nějaké otázky. Bante, kdy bychom měli cvičit meta a kdy šamata? Jak bychom je měli kombinovat? Meta je šamata, šamata je meta. To není, že meta je něco jiného, ale šamata je něco jiného. Jenomže meditace meta. Jelikož objekt jsou všechny bytosti, jenom základní objekt, hm? vlastně objekt obsahuje všechno. O tom budeme postupně pojednávat, postupně to střevávat. Hm? V praxi body obzvláště obsahuje všechno. Aby jsme ten objekt pochopili, musíme na to mít jistou přípravu, protože když si řekneme intelektuálně, že objekt jsou všechny bytosti, co chápeme? Vlastní rozlišování. Nemáme zkušenost. Proto se na ten objekt musíme připravit. Podle učení Visuddhimaga, vlastně, severním bulismu je to samý, My můžeme cvičit se v prohloubení, tedy v džáně meta a tak dále, za předpokladu, že jsme prošli procesem rozbíjení hranic. Jestliže jsme neprošli procesem rozbíjení hranic, my nemůžeme použít sebe jako objekt, jestliže jsme nepochopili proces rozbíjení hranic, nemůžeme použít sebe, proto v severní tradici se nezačíná sebou, nemůžeme použít sebe jako objekt prohloubení. Protože my nejsme schopni rozlišit sebe jako část celku. Nejsme to schopni. A jestliže jsme v, v prohloubení meta, je jedno, jestliže se naše vědomí obrátí k sobě nebo k, ně, k někomu jinému, k jakékoliv osobě, jakékoliv bytosti. Můžeme vstoupit do koncentrace meta. Proč? Protože jsme prošli a pochopili jsme ten proces Rozbíjení hranic, proto vlastně jedna bytost pro nás představuje všechny bytosti. A všechny bytosti jsou nerozlučitelné od jedné bytosti. To nemůžeme pochopit, jestliže si to řekneme a s rozlišující myslí chápeme, aha, objekt meta jsou všechny bytosti. Teď já medituju na, na sobě jako všechny bytosti. Můžeme se prohloubit do, do této myšlenky? Nebude to možné. Ale dostaneme jistou koncentraci a dostaneme ty důsledky té koncentrace. Koncentrace je vždycky spojená, jestliže je hlubší koncentrace, s příjemným pocitem. V případě samozřejmě, že objekt koncentrace je příhodný objekt. Jestliže máme silnou mysl, můžeme se koncentrovat i na, já nevím, na válečník, se koncentruje na zabíjení, že jo? Nebo eh, dobrý, kdo je dobrý umělec, dobrý muzikant, ten, který se může plně soustředit na to, co dělá, ale nikdy eh, v plné prohloubení nemůže vstoupit. Není to možné. Proto většina umělců jsou frustrovaní lidi. Protože v té koncentraci se nacházejí, ale po té koncentraci jsou ztracení. Jo? Protože ten objekt, vlastně té koncentrace, není eh, příhodný objekt pro plné vstoupení do stavu prohloubení. Není to možné. Hm? Jak už jsme řekli podle eh, Mahave Lasuta komentáru, vlastně šamata znamená, že eh, pochopíme plně funkci toho objektu, kichato a asamohato, že nejsme, nemáme poblouznění. Jestliže objekt je třeba muzika, nebo malování, nebo takovýhle věci, můžeme to dělat? Je to možné V plném prohloubení vlastně nemůžou Vyvstat, jak jsme si řekli, nemůžou vyvstat negativní pocity. Není to možné. Samády se jmenuje samády, doslova to znamená studenti sanskritu, Samádána, že pokládáme vědomí na objekt rovnoměrně a správně. To znamená samády. Jestliže náš Objekt je muzika, nebo eh, jestli náš objekt je malování, nemůžeme položit dlouhou dobu na to, co děláme, eh, mysl rovnoměrně. Hm? Je to tak? Protože žijeme tou vášní To Je to tak? Hm? Vážně je vlastně zábrana, ale my tu nechápeme tu zábranu. Že tou vášní žijeme. Hm? Třeba teď jsme byli s, s Romanem v rodném místě Freuda. Hm? To byl velice zajímavý člověk. A teď on eh, Freud se obzvláště zajímalo umělce, co tam vysvětlovali též. Měl mnoho, mnoho přátel mezi umělci. A, e, tež nějak si dopisoval z Rainer Maria Rilke, velký pražský básník, německý. No a... E, Rainer Maria Rilke říkal, že vlastně nechci, ne, nemud, nemud, ne, nepotřebuje dělat psychoanalýzu, protože pro něj veškeré jeho, eh, jeho vlastně fóbie a eh, výkyvy jsou kreativní. <laughs> Proč vydělal nějakou analýzu. A to je postoj umělce, aspoň v naší kultuře. V Číně je to trochu jiný. Tedy v dnešní době, za doby renesance, umělci vlastně prožívali ten křesťanský ideál tak, že vlastně mohli. Proto jejich umění vypadá jinak, protože oni vlastně, v té, vlastně to dělali srdcem. Ne vášnivým srdcem, ale uklidněným srdcem. Protože vstoupili vlastně do toho jejich ideálu, v kterého byli část. Proto jejich umění taky jinak vypadá. Dneska nikdo nemůže malovat tak, jako malíři za renesance. Nemůže, ať chce jakkoliv, to neudělat, i když ty techniky může mít. Dneska jsou malíři, který mají perfektní techniky, ale nikdy nebudou malovat tak, jako malovali mistři za renesance. Není to možný. Proč? Protože používáme ten vlastně jistou chtivost. Je to tak? V kreativitě ta chtivost vlastně zabraňuje to, aby jsme získali to položení mysli na ten objekt rovnoměrně a správně. Správně v tom, že co znamená správně? O tom se teď bavíme, to teď praktikujeme. To, že nelpíme na tom, co je nám příjemné, a že neodmítáme to, co je nám nepříjemné, no, to je správně. To je rovnoměrně. Když si řekneme: Teď medituju meta na všechny bytosti, znamená to, že můžu položit na tu myšlenku rozlišující hm, mysl správně a rovnoměrně? Nebude to možný, protože používám právě tu rozlišující mysl hm, a používám eh, to vzetí, přestože v meditace Meta eh, Pracujeme s předsevzetím, my jsme pochopili, že to předsevzetí nás uvádí do toho stavu, který je rovnoměrný. Je to tak? Protože jsme prošli eh, tím procesem, pokud jsme to dělali eh, opravdu důkladně, prošli jsme s tím procesem rozbíjení hranic a víme, že eh, ta to držení se líbivého a to odmítání nelíbivého, že nám škodí. Že pokud to bude, takže nebudeme, nepochopíme ten objekt jako totalitu všech bytostí. Nepochopíme, že já jsem částí totality všech bytostí, stejně tak jako ty, stejně tak jako ty, které se mi líbí, které se mi nelíbí. Nepochopíme to. Pokud jsme to nezažili, nepochopíme to. Proto vlastně kichato, to znamená podle funkce, pochopili jsme, že funkce, tu funkci toho objektu, meta, lásky, že přesahuje naše naše libost a nelibost, proto jsme se naučili položit na ten objekt mysl rovnoměrně. Tím pádem vlastně ta Šamata nemůže existovat bez přípravy na šamatu. Vlastně, když meditujeme na nadech, ještě to není šamata, je to příprava na šamaty, pokud nejseš ve stavu plného pohloubení. Vlastně i přípravný samády je tež šamata, ale v přípravném samády už tě vlastně jiné myšlenky přestanou rušit. To je utišení. Normálně, pokud nejsme ve stavu utišení, když se na něco koncentrujeme, jiné myšlenky, jiné počitky nás ruší. Jestliže jsme ve stavu utišení, když je to přípravný samády, tak jiné myšlenky, jiné pocity nás neruší. Tak když si řekneme, já... Medituju na tady Petrovi Novákovi, jako na osobě Meta, hm? A tak můžeme ta, takto použít vědomí k němu? Nemůžeme. Je to tak? Proto musíme důkladně projít tím procesem rozbití hranic. Další Potom, pokud nemáme už, jestli už máme schopnost hm, plného prohloubení mysli, už jsme si ji na jiném objektu, pak je jednoduchý, ko kohokoliv vezmeme a můžeme se eh, vstoupit do stavu prohloubení meta. Pokud nemáme tu schopnost, pak stejně, i když jsme prošli důkladně procesem rozbíjení hranic, musíme se cvičit na jedné osobě, hm, o tom budeme mluvit později, aby jsme získali tu schopnost vstoupit do stavu prohloubení. Protože když budeme měnit osoby, jak to děláme v, v té fázi rozbíjení hranic, tak nevstoupíme do stavu prohloubení. Protože když se objekt mění, tak ten stav prohloubení nenastane. Je to jasný? Tak mi počas meditácie uniká pozornost, je možné se na chvíli pre prepnúť. to je prepnu, nebo to pomoc je... přečíst Prepnuť a skoncentrovat pomocou... Můžeš se prečti to, prosím <tavit> hmm. tě? Tak mi počas meditácie uniká pozornost, je možné se na chvílu prepnuť a skoncentrovat pomocou dýchu? Pomocou dýchu, jo. jo Meditace to... na dých v závorki. No a prečti ten... Po půl hodině meditácie nemám, nemám kapacitu dostat se ani do prvého zostavu častým. Ani do prvého zostavu, v kterých stavu? Jako samády, či nebo? Hm? Jo, jako na sobě. Hm? Tak samozřejmě, jestliže jsme zvyklí na koncentraci na dech, hm? tak když mysl začne příliš běhat a už jsme zvyklí ji koncentrovat na dech, tak není, eh, nemusí to být k nevýhodě, že zůstaneme chvilku u dechu, uklidníme se hm, a zase se vrátíme k objektu meta. Nakonec... Eh, Meditace šamata, meditace uklidnění spočívá v tom, že nacházíme schopnost zůstat u jednoho objektu, aniž by jsme byli rušeni druhými objekty. To neznamená nutně, že ve stavu hluboké koncentrace žádné objekty nenastávají, ale přestávají nás rušit. Proto jsme uklidněni. Až se staneme Budhou, nebo budeme mít schopnost velkých joginů, jako byli učitele Budhy, třeba učitel Budhy Ráma Puta, když 500 vozů projelo kolem jeho kolen, ani si toho nevšimnul. Takovou měl koncentraci. Ale Budha ho ještě překonal. Budha když meditoval v lese, tak padali kolem něj stromy a ani o tom nevěděl. To my, v obyčejní jogíni, nemáme šanci dosáhnout v tomto životě. Aby jsme to dosáhli, budeme muset meditovat mnoho, mnoho životů. Ale... Dosáhnout šamatu není tak těžké, že se dostaneme do stavu, kdy můžeme i hodiny zůstat ve stavu, kdy nejsme rušený žádnými objekty. To, to je možné a to není tak těžké, jestli se tomu věnujeme. V mahajanové meditaci samozřejmě vlastně objektem, se pak stává prázdnota. Prázdnota se tež nemění, přestože objekty chodějí a odcházejí. A zen je právě vlastně koncentrace na tu prázdnotu. Prázdnota je forma, forma je prázdnota. Takže žádný objekt, vlastně, každý objekt, přestává rušit. Ale ten princip šamata zůstává stejný. Vlastně, že žádný objekt nás neruší. No a teď, jestli jsme dlouho meditovali na dech, tím, že jsme meditovali na dech, získali jsme schopnost, jakmile se obracíme k dechu, okamžitě Nastane koncentrace, uklidnění, radost. Radost, uklidnění patří k koncentraci, k správné koncentraci. Právě v buddhismu se rozlišuje myča samády a samá samády. Správné samády a nesprávné samády. Jestliže máme správné samády, podle psychologie, kterou musíte si sami na sobě ověřit. Z knížek se to nikdy nenaučíte. Jestliže je správné samády, je doprovázené tím, co se nazývá prašrabdy a upekša. Prašrabdy znamená v češtině, na to nemáme jedno slovo, nejlepší slovo, který jsem našel, je jasnost a uvolnění. Jestliže máme správnou koncentraci, máme jasnost a uvolnění. A jasnost a uvolnění je doprovázeno u pekša. U pekša to znamená, že nechňapáme po příjemných pocitech a nebráníme se nepříjemným pocitu. Snášíme nepříjemné pocity. Ten, kdo nemá zkušenost, v meditaci nevydrží dlouho sedět, protože stále nesnáší nepříjemné pocity. Kdo nemá zkušenou v meditaci, když sedí třeba na příjemné pohovce, neposedí v klidu pět minut? Proč? Protože chybí tady ta jasnost uvolnění a nelapání po tom, co je příjemné, a neodmítání toho, co je nepříjemné. Pokud tyhle věci tam nejsou, nedá se mluvit o samády. Abychom se dostali do samády, potřebujeme přípravu. Bez přípravy to nebude. A ta příprava je právě, že procházíme těma frustracemi, které mnozí z vás asi procházejí, že, protože bez této zkušenosti my nepochopíme, že se věci nedají lámat přes koleno. My jsme zvyklí lámat přes koleno, meditují no jo, všechny bytosti. Já mám, miluji všechny bytosti, hm, i svého koně a svého psa. Já jsem meditátor meta. No, tak to nebude. Tak to nebude. My musíme pochopit ten, tu funkci toho objektu, který používáme k meditaci a nebýt zaslepen vůči tomuto objektu. Pokud to nebude, tak to nebude utišení. A toho dosáhneme jedině tím, že máme familiárnost s tím objektem. Familiárnost koncentrace s tom, jestliže máme familiárnost s dechem, kdykoliv se obrátíme k dechu, najdeme uklidnění, najdeme radost, A najdeme celost. Stejně tak, jestliže máme zkušenost práce s meta, praktikovali jsme správně, tak kdykoliv pomyslíme na meta, okamžitě nepotřebujeme k tomu eh, velké úsilí, okamžitě se dostaneme do stavu. Eh, jasnosti, uvolnění a nelapání. Ale když, to, když nemáme tu zkušenost, když jsme netrénovali, tak se nedostaneme. Tím, že budeme chtít, se tam nedostaneme. Protože chtění právě ve smyslu lapání, to je, tomu se říká nývarana, překážka, Aby jsme se dostali do Stavu samády potřebujeme první překonat překážky. A překážky stavu rovnoměrnosti vědomí, to je lapání. To je první překážka. Ulpívání. Druhá překážka je co? Odpor. Když máme odpor, tak to taky nebude. Kolínka bolej, zadek bolí, to je v porádku, nechtěl volet. Tak změníme pozici, no ale když k tomu máme odpor, tak se do toho stavu rovnoměrnosti nedostaneme. Musíme to přijmout, naučit se to přijmout. No a pak rozptýlení, vyčítky. To je stav neklidu. Jelikož to, co děláme, nenacházíme v tom plnost, tak máme neklid. Je to tak? Proč potřebujeme šamatu, aby jsme viděli věci tak, jak jsou? Protože, jestli máme vnitřní neklid, nikdy neuvidíme věci tak, jak jsou. Jenom uvidíme, Věci podle vlastní představ. Napak no malátnost, ospalost, všechno tohle z to toho patří, lenost, aby jsme se dostali do stavu rovnoměrnosti musíme překonat tu tendenci vědomí klesat. Jedně tak bude rovnoměrný. Vědomí nesmí ani být rozptýlené, ani nesmí klesat. A tež nesmíme mít pochyby o tom, co děláme. Jestliže máme pochyby o tom, co děláme, taky to nepůjde. Protože to je tež vlastně stav rozptýlení, stav neklidu, přestože existuje pozitivní pochybnost, právě v Zenu se nejvíce pracuje s tou pozitivní pochybností, ale to je zase jiná metoda, to není metoda klasické šamaty. Vzenu je pořekadlo bez velké pochyby se nedostane k velkému probuzení. To je pravda. Ale to je zase jiná pochyba. No a, takže je důležité, Jestliže se chceme vycvičit v samatě a jestliže se nevycvičíme v samatě, vypasaná nemůže jít do hloubky. Nepůjde to. Jsou lidi, kteří se učí vypasanů léta, léta, letoucí. Samozřejmě to pomáhá, samozřejmě je to dobré, ale do hloubky to nebude. Nepůjde to dost do hloubky, aby dosáhli špat poznání, protože tam chybí ta koncentrace. Tak to neznamená, že když se učíme samatu, že musíme pracovat jenom s jedním objektem. Můžeme měnit objekt, ale snažíme se o to, když se rozhodneme zůstat u toho objektu, tak jestliže to momentálně nejde, tak hned neskáčeme na druhý objekt, snažíme se... Zůstat u toho objektu, který jsme vybrali, když to nejde náhodou dlouhou dobu, no tak se vracíme třeba k dechu, jestliže jsme pracovali na dech. Jestliže jsme nepracovali na dechu, no tak ten dech nám taky moc nepomůže. Ať jsme pracovali na čemkoliv, na barvě, nebo na ohni nebo na, aby jsme vycvičili schopnost jednobodovosti vědomí a obrácení smyslu na sebe. Vývoze tež obrácení smyslu dovnitř je předpoklad. Jestli jsou smysly obrácený ven, tak se do toho stavu rovnoměrnosti vědomí nedostaneme. nedostane. Tak v prevádové tradici normálně hmm. praktikanti vypasané vždycky používají čtyři objekty, které se všichni učí, hmm. které jsou obzvláštně. Jeden z nich je meta, další je asuba, ty části těla, na které další je smrt. Meditace na smrt a další je meditace na, na, na budhu, na kvality budhy nebo To jsou takzvané ochranné meditace. Jestliže v samatě práce nejde, tak podle situace, co přichází, jestli přichází mnoho vášnivých myšlenek, na minulé příjemné zkušenosti, hm? tak eh, asuba, hm? meditace na nehezké objekty, aby jsme se eh, vyhnuli senzuálního chtíče, meditace meta, jestliže máme příliš odporu, hm? meditace na Buddhu, jestliže nám chybí víra v to, co děláme. No a meditace na smrt, jestliže nemáme dost energie k tomu, aby jsme pokračovali. Tak to jsou ty ochranné meditace, které v tereládové tradici vlastně ten, kdo studuje vypasanou, každý se učí, aspoň tedy v klášterech. V teravádové tradici meditující používá takzvané můla kamatána, to znamená základní meditační objekt, který perfektně zvládá. A pak používá postranní objekty. V tradice tradice no, je velice populární kniha, která se jmenuje Otázky krále Milinda. To je dokonce proložený aspoň v části do češtiny. Jo. Tam je řečeno, že Arahat Sangha vysvětluje, že velký yogin je jako slunce. A jeho paprsky jsou objekty, koncentrace, které zvládl. No, takže, jestliže jsme zvyklí na dech, není vůbec žádného důvodu k tomu, že když to nejde z meta, když ať děláme, co děláme, Zůstaneme nějakou dobu udechu, uklidníme se, no a zase jdeme na meta objekt. Ale jestliže opravdu chceme vytěžit z moudrosti meditaci na lásku, i když to nejde, musíme u toho zůstat a, a trénovat jinak nepoznáme na vlastní kůži, že rozlišování nám škodí. Intelektuálně si to můžeme říct, ale, ale nepoznáme to. Musíme to hluboce prožít. A právě proto, jak už jsem se zmínil, ve všech tradicích meditace lásky a tak dále. Brahmavíha je spojená s velkou, nejenom s velkou moudrostí, s nekonečnou moudrostí, právě tím, že nás naladí na schopnost pochopit, že rozlišování ve smyslu Držení se, rozlišování nám škodí. I správné rozlišování v jose, když se ho držíme, to je stejný ve všech tradicích jodí, v Patanžáli Yoga Sutra je to jasně řečeno. Jakékoliv rozlišování, i správné rozlišování, jestli se ho držíme, nám škodí. Bhante, můžete prosím více říci o hluboké a čisté mysli, jak je poznám? <laughs> no to je celé <laughs> budistické učení. Že? <laughs> no to Vlastně proces vyvstávání bodyčity. To, to, to je z Nagarjuna, a nejenom z a Sangovi to máš třeštěž. O tom budu možná trochu mluvit v Čechách při retritu. To je vlastně proces vyvstávání bodyčity, Proces vyvstávání bodyčity má dvanáct fází. To můžeme potom někdy vysvětlit. Teď tohle v naší praxi meta to není tak důležité. První fáze je, že tomu se říká gótra. Že máme v mysli semena, které, které patří, nás zahrazují do vlastně rodiny žáků nebo rodiny bodhisatů. Máme jisté cnosti, které nás zahrazují do té rodiny. To znamená, že máme adhášaja. Adhášaja je aspirace. Dá se to prerodit. V buddhismu, budhistická psychologie je neskutečně hluboká jsou, máme v našem vědomí, naše vědomí je rýzeno inklinacema. Existují dva druhy inklinací inklinace ke kléša, ke zbarvení pocitu a mysli, ty se jmenují Anušaja. Anushaya znamená šaja, znamená spát, Anu, že spí v našem vědomí. A vyjeví se třeba ve snech, vyjeví se v tom, že máme tendenci mít vztek na někoho, zase mít tendenci po někom lapat a chtít ho... A ty tendence se jmenují Anuša. Přestože my nevidíme zjevné poskvrnění mysli, tyto tendence k poskvrnění mysli v nás spějí. Ale jakmile se eh, vyjeví objekt, který eh, je nechá vyvstat, jako, já nevím, krásná žena nebo někdo, kdo se nám nelíbí, tak se vyjeví. Protože spějí v naší mysli. Tomu se říká Anušaja. A potom jsou eh, pozitivní tendence, které zpějí v naší mysli, ten se říká adiášaja. A jestliže máme adiášaja, ne ulpívání na světě, ale hledání toho, co přesahuje utrpení světa, tomu se říká naškramia, nekama, jestliže máme e, e, vlastně touhu po, po realizaci, touhu po naplnění. Jestliže máme touhu po modr moudrosti, hm, po e, pochopení a tak dále, hm. no, teď jestliže patříme do rodiny bodisatvů, tak ta touha je spíše po e, potom, aby jsme e, vlastně byli prospěšný druhým. Je to tak? Jestliže ta touha existuje, jestliže děláme věci, jestliže meditujeme, jestliže, eh, jestliže děláme záslužné činy pro to, aby jsme byli prospěšní druhým, tak máme vlastně eh, semena, které patří do rodiny bodhisatů. Jestliže ale toužíme po své vlastní realizaci více, tak máme semena ne? více, které patří žákům. Ale co vlastně jsme, to nevíme. To se může změnit. Na to je na gardinově komentář krásný příběh. Dnes, dneska povídám pro moc videu, ale ten příběh je opravdu dobrý. Šáry Putra, protože všichni žáci Buddhy samozřejmě mají nejenom v životě, kdy byli s Buddhou, ale i v minulých životech praktikovali s Buddhou a mají úzký vztah s Buddhou. Podle buddhismu to, že jsme, že jsme spolu nebo že máme vztah, to není náhodné. To, že jedna osoba je nám blízká, druhá nám není blízká, to takéž není náhodné. To jsou jisté tendence v našem vědomí, které nás doprovází vlastně celý život. I když se měníme, tyto tendence zůstávají. Pak víme, že ty tendence prostě vlastně... Částečně, dá se říci, že jsme se s nimi narodili. Každý dítě se narodí s jistými tendencemi. Je to tak? A ty tendence můžou být eh, jiný než tendence jejich rodičů? Je to tak? Tak Šáliputra, tak na vysvětluje v komentáři. byl Tež velký praktikant cesty bodhisattvů. Chtěl se stát budhou, protože není náhoda, že byl tak blízký budhovi. Hm? No a jelikož praktikoval úsilovně dobro a podle indické tradice, když někdo úsilovně praktikuje dobro, tak o něj bohové mají zájem. Pokud nepraktikuje úsilovně dobro, bohové na něj kašlou dříve je ve všech mytologiích, ať už je to západní, východní, bohové, že bozy žili s lidmi dohromady. To je v Biblii, to je v řecké mytologii, to je ve všech mytologiích, v Číně též, v Indii též. Se, ženili se spolu, mísili se spolu. No a Šariputa e, byl dlouho, dlouho s Budhou a Budha byl vlastně, byl familiární s ním. No a praktikoval úsilovně dobro a tak podle indické tradice Indra. Hm? Což je též vlastně bůh senzuálního nebe, jako hectí bohové, který ještě má svý vášně a svý nenávisti, tak Indra ho šel vyzkoušet. Stejně tak jako podle, jestli se budete zajímat o buddhismus, můžete si přečíst đátaky, byly přeloženy do češtiny dokonce. Buddha byl byl nesčetněkrát zkoušen právě Indorou, kterému se říká šakra, ve vědách. jestli to opravdu myslí vážně s tím dobrem, protože když to myslí vážně, tak jeho, podle buddhismu bohové, tam nejsou věčně, ty taky spadnou. No, on je přijde si sednout na jejich místo, <laughs> tak má starosti. Tak jde vyzkoušet Šariputru jako starý brahmin, jde k němu a povídá mu, a Šariputra, dej mi oko. Šariputra si říká, můj učitel dával oko, já jsem Bodhisattva, mám sliby Bodhisattvy, musím dát ještě oko, protože když mu nedám oko, vlastně jak můžu? naplnit dokonalost dávání. No tak eh, najde v sobě kuráž, vytrne si oko a podá to tomu starému brahminovi. Prosím, ten brahmin se na to podívá, <těk> praští s tím vozem a jak ne, to, to není to oko, co, já jsem nechtěl to pravý, já jsem chtěl to levý potra se zorozí a říká si, ty bytosti jsou nenapravitelné, jejich zlo v nich je, se nedá vykorenit. Radši ukončím s, s, to, že, s cestou bodhisattva a stanu se arahatem. Hm? <laughs> Krásný příběh. <priměr. laughs> Když někdo na vás bude chtít, abyste dali oko, jste toho schopni, já, já tedy ne, <laughs> tak já taky nejsem žádný se, no, ale snažíme se, jak můžeme. <laughs> Bante, na se tvorí fronta. Mám nechat nebo omezit. Vlastně záleží. Netřeba splést praxi rozširování objektu do nekonečna a praxi rozbíjení hranic. V praxi rozbíjení hranic žádnou frontu neděláme. Ale praxi eh, rozvíjení objektu do nekonečna můžeme dělat frontu. Proč ne? V, v šástra se vysvětluje, třeba se vysvětluje, vysvětluje, že Praxe meta má být jako e, pečování o oheň. Začínáme s malým ohničkem, tím dříve neměli zápalky a neměli zapalovače, měli kameny, nebo měli v Indii dřeva, který měly jistý instrument, který, pomocí kterého ty. Třeli dvě drývka osoby a ty tež vytvorili jiskru. K tomu dali mech suché slámu. No pak přidali eh, kravý trus. V Indii se to kravým trusem. Hm? Pak přidali eh, dřevička pak přidali klády. Hm? No a po kládách celý les hm? a po celém lesu Celou zemněkouli a po jedné kouli, nekonečný zeměkoule, nekonečný univerzum, tak vlastně oheň meta se rozprostřel do celého světa. No a to budeme dělat později, vlastně když se začíná s praxí meta, třeba v Burmě nebo ve tak první si vizualizujeme všechny bytosti, v malém prostoru, pak postupem času ten prostor zvětšujeme. A ty bytosti v malém prostoru můžeme bát na vědomí, kdo to je. No ale když už jsme ve stavu samádin, no tak to nemůžeme bát na vědomí, kdo to je. Bereme to na vědomí, kdo to je, ale nerozlišujeme to, jako to je e, Jarda Hudrlík, a, e, Tomáš Sivok a já nevím, kdo. E, jestliže to takhle budeme rozlišovat, tak jsme se samády venkou. Ale můžeme mít e, jako jistou, jistý pocit, hm? že ty osoby tam šlo, jsou to nás nebude rušit. Ale když se budeme říkat, že je to ten a ten, no tak určitě přijde myšlenka na to, že ten je takové, nebo makový. Je to tak? A to můžeme tam a zpátky no To můžeme. No ale většinou se to dělá tam a zpátky, když měníš, jestliže seš ve stavu samády, no tak tím, že měníš objekt, vychází ze samády, jako no tak to se dělá, že to se dělá, je v pořádku. 480krát vstoupit a vystoupit ze samády. Proč? 3, 4, 4 předsevzetí, je to tak? 4 předsevzetí patří 12 druhům, to se budeme učit. Zítra hm, patří 12 druhů objektu, který schrnují všechny bytosti. Hm? Je to tak. No a v deseti směrech dostane kolik 480. Hm? Tak jestliže máme samády na tom se cvičí v brumě e, právě flexibilita, tak můžeme za. Jedno sezení, třeba v palok, je to jedná půl hodiny. Za jedná půl hodiny musíme stihnout 480krát se ponořit do meta a zase ví ponořit, ponořit, výjít. A to dělá to, že jestliže jsme buddhisti, my nesmíme na stavu koncentrace ulpívat. Dříve aspoň se věřilo, že my budisti můžeme jít do daleko hlubšího stavu Koncentrace, protože na koncentraci neulpíváme. V je tendence na koncentraci ulpívat. Ale buddhista se musí naučit, protože praktikuje koncentraci v hledu, na koncentraci neulpívat. To je teď část tréninku. Pokud objektem koncentrace je rozlišený objekt, nesmí na něm ulpívat. Jedně, když na něm neulpívá, tak ty stavy koncentrace budou hlubší a hlubší, protože tím pádem nebude to nenarušování bude tež čím dál hlubší. Čili správný samády, jak už jsme řekli, je se stavem Pekša. A to, že vstupuješ, vystupuješ, vstupuješ, vystupuješ ze samády s velkou rychlostí, to ti prostě ten stav upekšá, udělá samozřejmě. Je to tak? Takže pak ta fronta může, jako, ta fronta může být. Jo? Jsem to pochopil. No, ale to fronta není v, v, v rámci rozbíjení, rozbíjení hranic, ale fronta je v rámci těch měně, měnění objektů, samozřejmě to není. Já jsem nerozuměl, co myslíš frontu. <laughs> samozřejmě, skáčeš z jednoho objektu na druhý, ale přesto nestrácíš vlastně tu koncentraci. Jo, určitě. Je to, je to pro ty. To otázka, řeknu, je to pro ty bytosti jako. Já jsem měl takový pocit, že, jako že mi bylo líto, tak jsem jim jako chtěl, chtěl to modl dát, když to, jako, je, to je takový nějaký, nebo jestli to už jsou takový... Tomu nerozumím vůbec ty no. psychologii. <laughs> Když jedna bytost chce to dá, tak dá, když vstoupím z té koncentrace a je tu další, tak, je, je, tak zase, a pak bych byl omezený třeba jenom pěti a tak si říkám, tak já dám ještě další. Tak to je rozlišující vědomí. To není dobrý. Je musím My... přeci rozlišit ty objekty, ne? Když jsi v koncentraci, tak, tak, ne, když venku. Když venku, tak můžeš rozlišit, proč ne? V tom není nic špatného. Právě je třeba se trénovat. Proč se trénujeme v koncentraci? Aby jsme to i v denním životě pochopili, že to rozlišování nám škodí. Že? Je to tak? No, vlastně Olpívání na tom rozlišování. Podstatou tými otázky vlastně bylo soucit s těma, s těma, s těma bytostmi. Že? Jako to bylo, jako to, jsem, to jsem cítil. Že by... Ale no, přece nerozlišuješ mě, tou bytostí a, a sebou samým. To je v tom rozbíjení hranic. Že? nevidíš rozdíl mezi sebou. Od samého počátku Vlastně medituješ v tom, že nemáš ten rozdíl mezi sebou a tím druhým. To záleží podle situace. Dejme tomu, že někdo je nemocný, potřebuje... Můžeš mu pomoct tím, že dlouhou dobu na něj medituješ, jako meta. Určitě z toho může získat e, jistý, jistý negativ, pozitivní energii, no, zbavit se jistých negativních energií. No, ale to je zase podle situace. No. Třeba, až půjdeš žít mezi opice do džungle. Hm? Tak když tě budou obtěžovat opice, nebo když tě budou obtěžovat skorpiony, můžeš to zkusit na meditace meta, nebo oni tě přestanou obtěžovat. Pak se koncentruješ na tu jednu bytost, že no, Dlouhou dobu. To pak jo? No, ale normálně žádnou frontu nepotřebuje. Dobrý, necháme to. <laughs> Dobrý. Nevím, co si mám představit pod pojmem prázdnota. Je to něco, něco také, co se v Terevádě označuje jako Aniča nebo Anáta, Aniča je omezený objekt. Protože nirvana není ani, Aniča. Hm? Proto eh, Aniča má omezení. Jelikož má omezení, nemůže to být eh, vlastně Objekt nedualistického probuzení. Anáta ale může, ale Anáta obsahuje všechno, nejen osobnosti, ale i věci. Na rozdíl od Terevády, právě která zdůrazňuje cestu Arahatu, takzvaná Mahajána. Já nerad používám ty slova, protože nakonec i dneska v terovádových zemích to, že někdo má robu včera indickou nebo jako já teď mám čínskou, to neznamená, že praktikuje cestu arahato nebo bodhisatly. To je úplně naivní představa. V teraváně, v učení, aby jsme poznali buddhismu, musíme poznat, jak učení bodhisatvy, tak učení žáka. To je jedno, jestli studujeme teravádu. Ale v teravádě je důraz na na najrátmia, to znamená na nejáství osob. V učení bodhisatvu je důraz na nejáství věcí, všech věcí, darma najrátmia, všech fenoménů poznání, která to, že existuje, ale ne, důraz není tam. Čili to nejáství, který obsahuje všechno, tomu se říká prázdnota. Není objekt, který by tu prázdnotu neobsáhl. I nirvána je prázdná, stejně tak, jako samsára. Ale ta prázdnota je právě plné naplnění. Protože tam nelze nic přidat, ani od toho nelze něco odebrat. Od Aniča ze k tomu něco přidat? Nirvana není žádná Aniča. Nirvana není prechodná. Od Kputgala osobní nejáství tež je možno něco přidat. Nejenom osoba je nejá, ale všechny, všechny objekty bez výjimky jsou nejá. A to nejáství všech objektů bez výjimky, tomu se říká prázdnota. Nakonec, jak ví, v Mahajáně existují vlastně dvě hlavní směry yogačára a madhyámika. I v yogačáre se vlastně říká, že ten, filozofie pouhle pro yogačárina, existuje vědomí. Vědomí má takzvanou vlastní podstatu. Ale Jóga Čárin říká, že ten, kdo ulpívá na vlastní podstatě vědomí, ten, ten má ulpívání na darmě. A kdo má ulpívání na ten nemůže pochopit nedualistické probuzení. Takže nakonec, tež vlastně, ať už je to jakýkoliv, pojem nedualistického probuzení pomocí existence vědomí. Existence vědomí nakonec je tež jen prostředek k tomu obsáhnout všechno ve smyslu nejáství. No a obsáhnout všechno ve smyslu nejáství, to je cesta bodhisatví. To je cesta budhy. v tom nejáství nemůžou existovat protiklady. Proto osobní probuzení není možné. No a teď máme dáme ještě malý výklad, nebo to necháme na příště, dáme recitaci a potom ukončíme meditaci. Jo? Můžeš těch se zeptat? No? To asi navazuje na to, že jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký ekvivalent vlastně v terabádovém buddhismu toho Mahajanového, že forma je prázdnotá a je forma? Je, ale není to dovedeno do důsledku. Teravádovým buddhismu. to je rozdíl mezi teravádovým buddhismem, v Mahajáně. vlastně Mahajana je postavená, filozofie Mahajány vždycky existovala, aspoň já si představuju, vlastně systemat, systematizace té filozofie přichází v Nagarjuna a tak dále. Hm? Ale Mahajána vždycky existovala. Hm? A cesta Bodhisattva vždycky existovala. Mm -hmm. No a v, na rozdíl od Sarvastilánin, kde je jistá tendence k vidění darmy jako něco substantivého v Terovádě se též učí, že závislé vznikání je prázdnota. To najdeš v Terovádě tež. A vlastně kritika Nagarjuny a Asangi je vůči Sarovásty, ale oni neznali teravádu. Teraváda v Indii neměla v té době už žádný podstatný vliv. Jenom na Šrilance a pak v zemích jeho východní Ázie. V Indii Terována neměla velký vliv. Zanedbatelný vliv. V Indii, a potom ve střední Ázii, do Tibetu, se dostala, se dostala Sarvástivána. Buddhismus poprvé se dostal ven na, na sebe. To zase říká severní buddhismus a jižní buddhismus. Dnes učenci v Číně a v Japonsku, aby se vyhnuli konfliktu, nepoužívají no Hayyana, Hinayana. Tibetani to stále používají, ale Číňani jsou opatrní, protože Čína chce dobré styky s Burmou, s Tajskem. Jsou diplomati, nepoužívají Hinayana. Používají severní buddhismus a jižní buddhismus. To je daleko lepší. Severní buddhismus je, se dostal do světa pomocí sanskritu a jižní buddhismus se dostal do světa, tedy do omezeného celkem světa, ne tak velkého jako severní buddhismus, se dostal pomocí pály tak můžeme říct Sanskrit buddhismus a Pali buddhismus. V sanskritském buddhismu, aspoň v tervádě, v Sarvastivádě, je jistá tendence, substan ty dharmy existují, kdo je Sarvastivádí, ten, do považuje, že dharmy, skutečné elementy našeho poznání, dármy. Existují ve třech časech. V minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. Jo? Přestože jsou vznikly závislým vznikáním, existují ve třech časech. No ale to je viděno jako protiklad jistá, jistý. Nesoulad s učením závislého vznikání, které tvrdí, které tvrdí vlastně, že vše, co můžeme poznat, je jenom proces. Nic jiného poznat nemůžeme. V je to jasný. Ale v je to tak jasný není. To, co skutečně existuje v buddhismu, to je důležité pochopit, jestli chcete se více zabývat buddhistickou filozofií a to pomáhá i v praxi. V buddhismu to, co je skutečné, je to, co se nedá rozbít. To je skutečné. To, co se dá rozbít, ať už pěstí nebo logikou, to je skutečné. A aby jsme se zbavili naše vášně, naše eh, poskvrnění vědomí, náš chtíč, naše zloba není vůči objektům, které vlastně jsou skutečné objekty naší zkušenosti, ale je vůči vlastně našim představám. Hm? To je důležité pochopit, jestli je chceme pochopit buddhismus. Toto se nedá rozbít, to, co skutečně existuje, třeba Počítek se nedá rozbít. Přestože je na základě dotyku, když není dotyk, ne, neexistuje žádný počítek, kdykoliv je dotyk, vzniká počítek a ten počítek bude vždy přijetí objektu, ať už je to jako příjemný objekt nebo nepříjemný objekt nebo neutrální objekt, vždy to bude přijetí objektu. To se nedá změnit. Nedá se to rozbít, i když se budeme snažit jakkoliv to rozbít, jakoukoliv logikou, pěstí to též nemůžeme rozbít. Proto eh, z hlediska základního buddhismu, hm, to, čemu se říká počítek, vedana, skutečně existuje. Je to ta nejvyšší realita. Nejvyšší realita ovšem ve světě. Ne nejvyšší realita, která přesahuje svět. Abychom poznali to, co přesahuje svět, tradiční buddhismus učí, musíme poznat to, co se ve světě nedá rozbít. Co je, to je naše opravdová skutečnost. Když poznáme... To, čemu západní filozofie říká materii, hm? poznáme to tvrdosti. Tvrdost ovšem je vázaná na měkost a tak dále, to ale nevadí. Ale kdykoliv bude eh, zkušenost země, bude zkušenost kvality tvrdosti. Ať už je to tvrdost, nebo měkost, nebo hrubost, nebo hladkost, nebo eh, eh, nebo váha, nebo lehkost, bude tam kvalita tvrdosti. To se nedá rozbít. Když spálím tento stůl, kvalitu tvrdosti nemůžu spálit. Když rozbiju tento dům, kvalitu tvrdosti nemůžu spálit. Proto ta kvalita tvrdosti která je opravdová země, hm? to se nedá rozbít. Ani pěstí, ani jakoukoliv logikou. Hm? To, třeba že oheň je teplo, to je jedno, že je chlad. To, že vím, že je chlad, je na základě toho, že vím, že je teplo. Hm? Je to tak? A to, že vím, že je teplo, vím na základě toho, že, že vím, co je chlad. Ale pokud je zkušenost matérie, bude tam teplota. A to se nedá rozbít. Zkušenost matérie nemůže existovat bez teploty. To se nedá rozbít, proto teplota je to skutečné v naší skutečnosti. To, jak se k ní stavíme, jestli je nám příjemná nebo nepříjemná, to už je zase jiná otázka. Hm? Tak první vlastně postup vypasaně je poznat to, co je skutečný v naší, eh, to, co je nerozbitelný v naší skutečnosti. Hm? Tomu se říká. jako nejvyšší realita, nejvyšší realita ve světském smyslu. Aby jsme poznali, že to, na čem ulpíváme peníze, domy, auta, krásné ženy a dále, To jsou naše koncepty. A protože jsou naše koncepty, jsou rozbitelné, protože eh, takové, jak se jmenuje, váš pes, musím napojit. Muco. Takové muco, když mu dáte 500 eur, tak eh, ho to nedatchne a nebude mít z toho vůbec ale radost. ale když já vám dám 500 euro, tak s tou budete mít radost určitě. Je to tak? To znamená, že 500 euro se dá roz... Když spálím 500 euro, tak žádných 500 euro není. Ale tu, tu kvalitu tepla, kvalitu tvrdosti hm? v 500 euroch, kvalitu hladkosti, No, což je tež spojené s tvrdostí. No nemůžu spálit teplotu, nemůžu spálit, nemůžu ho zbít. Právě je to, je to vlastně skutečný počítek peněz. To, na čem lpím, to jsou mi koncepty, které si představu, že jsou objektivní. Ale ty nejsou vůbec objektivní pro když se dostaneme třeba do Brazílie mezi domorodce, když mu dáte 500 euro, eh, dneska už je jich málo takových, no, tak eh, ten si s tou udělá vlašťovku možná. Použijte to na zapálení. <laughs> Použijte to na zapálení. Ohne. A je to člověk tež? jak tam mohla být, když toto byla skutečnost, tak jste předtím řekl, že zároveň tam byla ta prázdnota skutečnost. Tak, tak co byla pravda? Nic, to vůbec neozumím. Já byl... ty, ty, se, ty se bojí, boješ někde. Když jste, jste, na tu otázku, jestli existuje ekvivalent pravády Mahajány, oblastní vlastní tak byla pozitivní odpověď. A no to byla na že... skutečnost, by byla prázdná, kdyby, bylo, kdyby to byla pravda. A teď vlastně je definice, že skutečnost je živlé. A no, ale ty živly byla... jsou jedině závislé vznikání. Tvrdost neexistuje bez měkosti. Přestože se nedá rozbít, nemůže existovat odděleně od závislého vznikání. Právě proto není věd, věd, jsou jediné podmínky a příčiny. A i ty podmínky a příčiny existují v závislosti a tež jsou prázdné. Neexistuje nic, co, neexist, co existuje. Eh, samoosobě. Právě proto vlastně v v vládě buddhismus je představován stejně tak jako v v, v sámky a jistý pluralismus. Ty elementy skutečné elementy naší zkušenosti opravdu existují. Ale v terovádě je tež důraz na to, že závislé vznikání je prázdnota. To není jasně řečeno v terovádě. Tam je jasně řečeno, že ty elementy naší zkušenosti, které jsou skutečné, ty musí existovat ve třech časech. Jestliže existují ve třech časech, pak mají kvalitu podstaty. A to terováda nepřijme. Budismus není ani učení monismu, jak si to představují mnozí filozofové, ani učení pluralismu. Monismu se nehodí, ani pluralismu. Proto Nagarjuna říká v prvním verši Mula, Madhyamika, karika. musím si to sám zopakovat, A Ašášovna, Anučejna, Anučedam, Ashanshma anu, tam, Aneka Artam, Anana Artam, Anutpanam, osm negací. On říká: já, já uctívám toho nejlepšího učitele, který vysvětlil závislé vznikání ve smyslu, osmi negací, to znamená ani jednota, ani množství, ani vznikání, ani zanikání, ani eh, eternalismus, ani nihilismus, hm? eh, ani přicházení, ani odcházení. Toho, který takto vysvětlil eh, pratitia samopáda, závislé vznikání, Toho, tomu se teď klaním jako nejlepšímu učitel. Hm? To je začátek Mula Madhyamika Kárika, což je vlastně eh, základ filozofie střední cesty v Mahjáně. Hm? Čili jinými slovy existuje jenom jedna věc, ale o té se nedá říct, že existuje v rámci toho, co považujeme za existenci. A to je prázdnota. Ale prázdnota je prázdnota, protože se nedá označit ani jako existence, ani jako neexistence. A to je těžké pochopit. Právě protože se nedá označit ani jako existence, ani jako neexistence, proto je základem všeho. Co znamená šunyata? My to překládáme jako prázdnota, hm? ale šunyata doslova i dnes, dnes, když se učíte hindi, co znamená v hindi. Zero. Nula. Indové byli a ještě snad zůstávají do dnes jsou nejlepší matematici. To mají velkou tradici matematiky. Indové jsou fantastiční matematici. Proto dneska v Americe většina těch kompíutrových inženýrů jsou indové. A indové tež ne Číňani, ne Hekové, ne Egyptěni. Pojem nuly pochází z Indie. Řím, Řecko, Čína neznali nulu. Ale indové jasně viděli, že vlastně bez nuly veškeré matematické kalkulace nedávají smysl. Aby matematické kalkulace dávaly smysl, musí tam být nula. Jestliže nula dává smysl, všechny matematické kalkulace dávají smysl. Jestliže nula nedává smysl, žádná matematická kalkulace nemůže dávat smysl. A z toho pochází filozofie prázdnoty. Jestliže prázdnota tedy nula, dává smysl, všechno, co zažíváme, dává smysl. Protože všechno, co zažíváme, je jen proces. Proces změny. Ale ten fakt že tento proces změny závisí právě na té prázdnotě, která vlastně se není prázdná v tom smyslu, jak my prázdnotu chápeme, jak my chápeme prázdnotu skryveným pochopením. My chápeme prázdnotu jako, že tam něco chybí, ale nechápeme prázdnotu jako základ všeho, co můžeme pochopit, co se vůbec pochopit dá. Přestože děláme jakoukoliv kalkulaci, ta nula tam musí být. A ta nula je neozbytelná. Stejně tak na tom základním pojmu, že to, co je opravdové, musí být nerozbitelné. V upanišádách je to já. Já je nerozbitelné. A je nad eh, ano, nad ne, hm, jak upanišády učí. Je to nad vlastně naší schopností rozlišování. Šunjatá je přesně to. To je vlastně jediný, co se nedá rozbít. Všechno ostatní možno rozbít, ale to, že šunjatá je základ všeho toho, co prožíváme, to se nedá rozbít. A právě proto je to z hlediska Mahajánového učení, to je jediná zkušenost, která je opravdová, protože se nedá rozbít. To, že země je tvrdost, vmirováně země není, nebo ale prázdnota, Je jak v nirváně, tak v samsáře Všude musí být prázdnota, protože samsára je na základě nirvány, nirvány nirvána, je na, nirvána je na základě prázdnoty. Je to tak? Kdyby nebyla samsára, nebyla by žádná nirvána. Kdyby nebyla nirvána, nebyla by žádná samsára. Veškeré kalkulace začínají od nuly. A právě proto ta realita, která je skutečná, která se nedá rozbít, musí být jedna realita. A to je ta, ta nula, který všechno začíná. Základ. Ten základ se nedá rozbít. To je jediná věc, která má vlastní podstatu. Ale vlastní podstata vlastně není vlastní podstata. Proč není vlastní podstata? Protože se nedá uchytit. To je Mahajana. na počasí indi terá na neurála vlastně to bylo na tom území ale to je velká otázka to se musí zeptat ty, historiku <laughs> já nejsem já naslouchal z vašeho pohledu že kecet studovali já jsem sice zabýval se buddhismem většinu svého života ale eh, Přesně to historické pozadí, je, a mi není jasný. Myslím, že i na to nejsou žádné historické dokumenty. Můžeme se jenom domnívat. Je fakt, že Budha, na rozdíl od jiných učitelů, S vedickou tradicí učil, že dharma nebo učení má být hlásáno v místních dialektech. Jak už jsem řekl, za doby Budhy byly dva učitele, kteří vlastně eh, prohlašovali, že jsou, netřeba se obrátit k vedám na autoritu. Že oni jsou autoritou, protože dosáhli vševědoucnosti. Proto ten, kdo poznal buddhismus nebo džajinismus, nemusí nutně studovat vědy. Když je znát, výborně, ale nemusí je nutně studovat vše, co potřebuje k tomu, aby dosáhl osvobození. A osvobození bylo pro Indy vlastně. Význam života stačí, aby poznal Buddhovu nauku. Nemusí studovat vědy. No a e, Budha ze začátku uč, e, prostě nepřijal, aby jeho učení bylo předáváno v jazyku véd. To odmítl. No, tak bylo předáváno v různých místních jazycích. Mezi nimi bylo mnoho-mnoho jazyků, které se nedochovaly. V Indii bylo mnoho-mnoho sekt v různých oblastech, které používali. Jejich literatura se též většinou. Ta literatura, která se nám dochovala, je vlastně literatura, je pouze v Páli a v Sanskritu. A pály jistí učenci se domnívají hm, historicky, že na základě těch eh, nejdůležitější raný raní dokument indické historie jsou ty eh, nápisy z doby krále a šoky. Hm. To je vlastně základ eh, pro studium hraní indické historie. No a v těch, ty, ten jazyk těch eh, některých těch eh, nápisů je nejblíž z těch jazyků, které jsou známé, je nejblíž Páli. Proto se, jsou, se mnozí domnívají, že Páli byla za doby Ashoky, kdy Indie byla sjednocená. To byla lingua franca, vlastně těch, aby mohli spolu komunikovat. Indie je je velká jako, jako Evropa, pomalu aby ty, co byli na severu, ty, co byli na jihu, ty, co byli na východě, ty, co byli na západě, mohli spolu komunikovat. Tak se domnívají používali pály. Podle tradice pály byl jazyk budhy, jazyk magady, což byla jako nejdůležitější říše za doby budhy. A budha používá ten jazyk magady, Což je dneska Bihar. No a, eh, ten se rozprostřel, jak se buddhismus rozprostřel, ten se rozprostřel po Indii. A ten jazyk, který přinesl Mahinda, jo, když měl misi syn Ashoka, když měl misi Arahat Mahinda do Šri Lanky, ten přinesl buddhismus do Šrilanky, přinesl ho tímto jazykem. Tak na Šrilance v Tajsku, v Bormě, v Laosu, v Kambodži, v je vlastně jazyk Páli, to je jazyk Budhy, který Mahinda přinesl do, do Šrilanky. Vlastně Terváda Buddhismus je šrilanský Buddhismus. No a z těch Různých budismů, které existovaly, různých sekt, které existovaly, nejvlivnější sekta v Indii, byly sarlástivády. Ty se dostali do Střední Asie, ty se dostali do Číny. Hm? Ty první misionáři buddhismu, co přišli do Číny, to byly sarlástivády. Do Střední Asie. Co? V kterém čase to bylo? Čase to bylo? Od, už od vlastně počátku našeho letopočtu. Hm? Do Lohian, když budete mít možnost se dostat do Číny, navštívte Loyan, tam máte vstupy těch prvních Arahatů, kteří přišli do Číny za doby chanské. V pozdní chanské době vlastně začali chodit do Číny buddhističtí misionáři a začali překládat do čínštiny buddhistické písmo. V Tibetu a v ostatních částech daleko později. No a překládali Sarvá je vlastně první historicky známá sekta z těch mnohých buddhistických sek, co existovaly v Indii, která začala používat systematicky sanskrit. A stala se vlastně nejrozšířenější sekta v Indii. A byly tez nejvážnější misionáři buddhismu eh, po Azii. Tak vlastně eh, v, v rané periodě Budismus se dostal dokonce i do, do Burmy, do Tajska s, s indickou kulturou pomocí sanskritu. Páli přišlo později. To je historický pozadí. No, ale to není tak důležité pro naši praxi. Meta. Pán tady se <laughs> naši možnost pýtal, Buddha učil cestu po alebo on to potom začal učit. Nikdo neví. Ať kanon. Mahajany, taky kanon eh, takzvaný Hinajany, vysvětlující cestu Arhata, byl sepsán 500 let po eh, Nirváně Budhy. Teď si představ, co Jan Chelčický třeba hlásal u nás by byla ústní tradice a byla by sepsaná dneska, tak asi by to nebylo přesně to stejné, co opravdu hlásan. Je to tak? Nebo co říkal Hus, kdyby, jsme to kdyby to byla ústní tradice a sepsali jsme to dneska, bylo by to stejné? <laughs> no a Právě proto je historicky vlastně strašně těžké rozhodnout. Jsou spisy, které jsou jasné, že jsou blíže ranímu vlastně raním jako Damapada nebo Sutanipáta. To je jasné, že to patří do raní periody buddhismu, ale Mahayana právě. Nagarjuna necituje Mahajánové písmu, Nagarjuna cituje Sutanipata v Mulamadhyamika karika. Tak, eh, Ale eh, tradice džáták a tradice vždycky existovala. A Otázka, jak se stát Budhou, vždycky musela být. No a ta otázka byla pak systematizovaná v, v, v tom, čemu se říká Mahayanovy písmo. Ale ten. Konflikt mezi Mahajanou a takzvanou Hinajanou vlastně je politická záležitost, jako, jako všechny konflikty. Už i v době což je šestý století našeho letopočtu, ještě žili ty mniši, kteří praktikovali cestu žáků a cestu bodysatů, žili ve stejném klášteru. Nebyl žádný velký problém. Ale když chtějí uchytit moc, začínají problémy. A naše brilance právě když se Král byl pod vlivem Mahajany potlačoval, protože jeho učitel byl Mahajánový, chtěl získat moc, potlačoval teravádový učení. A když potom se dostali král, získ, z, z, změnil učitele, tak zase teraváda potlačovala Mahajánu. a nakonec jí vytlačili. V Bůhmě stejná historie. Borma byla Mahajánová země, Tantrajánová země, par excellence. Pak, politika. Pak eh, Bormánci zničili Mon, stát Mon, který byli vášňují budisti buddhisti a Bohumský král se stal žákem Arahata Ashin, který je v pagán, což je uctívají, pagoda. Když se stal žákem Arahata Ashin, přijal terovádu jako státní náboženství. No a pak, co se stalo? Obrátil se proti tantrajáně. To není pravé učení. na no ten předsudek tam je a ten vznikl hlavně politikou. Když pojedete do Indie, v místech, kde já se teď často polybuju, ve střední Indie, mnoho, mnoho buddhistických jeskyní. V těch budistických jeskyních, jako Elora, máš i jeskyně takzvaný... v jeskyně tu hinduistické, aské tu asketu hinajánového zaměření, tu majanového zaměření. Jasně jeskyně skoro ze stejné periody existovaly, jedna vedle druhý. Protože v Indii na, o, na rozdíl od nás, hm, i to je zaklíčenou v Indické ústavě, že dobrý král musí podporovat všechny askety a všechny brahmány. Ačkoliv jeho učitel může být z té a té sekty, on si je vybere a potom víc podporuje tu sektu, přesto jeho povinností je podporovat i jiné sekty. A to je ten rozdíl právě mezi Indií a, a vlastně západní civilizací. Západní civilizace potlačovala ostatní náboženství, tak se otevřela díky vědě. Ale v Indii se vlastně společnost se nikdy neotevřela, ale náboženství, stejně tak v Číně, náboženství vždycky bylo otevřené. Nikdy nebylo, že konfucianisté, že eh, eh, taoisti by chtěli zničit budisty nebo budisti by chtěli zničit taoisty, nebo je utlačovat, to skoro neexistovalo. Stejně tak v Indii, vlastně pokud tam byli do e, i, v, i vlastně v době islámu vlastně byla náboženská tolerance, Islám ji sice porušil, ale králové jako Agbar a tak dále to praktikovali vždy náboženskou toleranci. To je fakt. Právě proto všechny náboženství, které byly utlačované jinde, ty se stáhli kam? Se stáhli do Indie. Nebo později do Ameriky tež. Kam na jí nám jít? Proto v Indii najdeme všechny náboženství světa, které byly kdy v historii utlačované, najdeme v Indii? Ale to z naší meditací Meta nemá moc společného. Teď si zarecitujeme a ale to jsou věci, které to jsou fakta a ty fakta nás tvoří.